Eu sunt uh, un actor, destul de fad, ajuns în cel din urmă grad, adică numai bun de pus, l la apus și grănicer la ăștia, la răsărit, îi cunoașteți. Zdrasuiti, tavariși! Oftiți, intrați, bine ați venit. Mai verde stă să cadă, parcă s-prosfă cu grămadă. Asta e. Mă doare în replică, mă doare în replică și tac. Mănânc, mai beau, mai beau, mai zac. Proptit cu fruntea în felinară, sunt cel mai mare găinar. La ce bune actori, din care nici nu poți să faci mâncare într-o vreme în care totul, absolut totul, se încearcă întâi cu botul și apoi se îngurgitează. unii mor, dar ce contează? Până la urmă o să o mierlim, hă? Însă, Doamne, cum trăim, Doamne, Doamne! Păi că îți vine să stragi palme de atâtea clipe, calme care vin și pleacă în trombă. Unu a mai pus o bombă. Altă lume, altă eră pentru proștii care speră. Altă viață, altă cușcă, altă viață, altă cușcă, altă viață, altă cușcă, altă viață, altă cușcă. Unu a mai tras cu o pușcă. Una așa mai rupie pielița și o cam toare și o mănâncă întredește, semn suprem că se trăiește. A? Ce așteptați să vă mai spun? Sunt ca o coașă de săpun rămasă, fără niciun rost, după spălarea, spălarea care a fost, spălarea de creier, de sân, de buci. Unde dracu să te duci? pune frate pofta în cui ne de unde nu -i? de unde nui? după câte am tras ca boi, suntem și fiii ploii, numai bun de duci cu vorba, să-ți mănânce altul ciorba, numai bun de duci cu sacul și o să dăm cu toți de dracu, cu stilul nostru, fisticiu de a scoate din Rahadra, chiu da să bea până rămâne lați, toți proletarii însetați ce fără cap, fără busole, au dat cu muci. Un fac Flăcăii mei de pe tavan, mai dați o cu dăputoare, chiar dacă e rău! Și aici vă doare că țara n-are niciun ban. Mai luați și voi câte o lopată și măturați gunoiul pur ca să rămână îngropată povestea cu durut un. Nu mai da din cap catuta, ni s-a cam redus reduta, ni s-a cam mâncat mălaiul. nu mai fă pe samuraiul și întoarce odată foaia că ți s-a angustat odaia și -a mai coborât plafonul. Sună într-una Telefonul, să cine să răspundă când mai ai doar o secundă și o să cam dispar cu totul? Nu ai pe idiotul! Poporul meu contemplativ a fost belit în mod festiv, să știe chiar de la început, pe mâna cu ea încăpus și să n-aștepte ani mai buni de la marmita cu minciuni, că el oricum, din post în post, e învățat să o ducă prost și răzit să fie trist. Ia uite, apucă plânsul, de deci... ce? Exist! Viață sterpă și amară, cu doar pielea de vândut, a plecat un tren din gară, însă eu, noi, l-am cam pierdut.